Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць, розділ 20. Я прокинувся в якомусь темному місці. Щось на кшталт складу або великого підземного гаража. Усюди темрява підлога рівна. І калюжа похмурого стерильного сяйва, яке виходило з джерела, яке я не міг побачити чи впізнати. Це що, пекло таке? Я подивився вниз, і побачив, що я вкритий подряпанами, синцями, ранами, кров'ю та бинтами. До того ж одягнений не по розміру. Зброї та магічних знарядь не було. Зате було таке відчуття, що травми є, це я усвідомлював, але вони лише були і ніяк не впливали на моє життя. Я знаходився за межами кола світла, і мені здалося правильним піти йому на зустріч. Я зробив крок, і одразу ж з'явився я. Дійсно, я тільки доглянутий, одягнений в шкіряне пальто, а не в якийсь беушний плащ, який я носив. Штани, черевики, сорочка мого двійника також чорні. Сиділи так, ніби пошиті на замовлення. Його очі були глибоко посаджені, затьмарені бровами та виблискували чимось темним. Волосся підстрижене, борода коротка, і підкреслювала довгі лінії обличчя. Високі вилиці, прямий розріз рота, незграбна щелепа. Такий само високий, як і я, з такими ж довгими кінцівками, але більш впевнений, більш розумний, більш сильний. Через мій власний кислий піт і запах крові долинув ледь помітний подих одеколону. Мій двійник наклив голову набік, подивився на мене згори вниз, а потім промовив. «Гаррі, ти виглядаєш, як лайно, а ти виглядаєш, як я». Я зробив до нього крок, ще більше вдивляючись у двійника. Той закотив очі і похитав головою. «Пеклів дзвін, мене вже нудить від твоєї тупості». «Я не виглядаю так, як ти. Я і є ти. Я кліпнув. Тобто, ти – це я. Як це взагалі трапилось?» «Тому що ти, дебіл, знепритомнів. Ну, хоч поговоримо спокійно один з одним». «О, я догнав! Ти типу злий Гаррі, який ховається всередині доброго Гаррі. Вірно?» І ти з'являєшся тільки вночі. Ну, облиш, Гаррі. Твоя теорія настільки проста, наскільки ж і нудна. Я не злий. Просто твій підсвідомий. Я твій внутрішній голос, чуваче, Зви мене інтуїцією, інстинктом, рефлексами. Це я вирішую, які кошмари ти побачиш вночі. Та запускаю старий відеомагнітофон для снів. Це я придумаю багато ідей і пхаю їх тобі в мозок, коли ти прокидаєшся. Тобто ти так тонко натякаєш, що розумніший за мене. І кращий за мене. Напевно так. Але зараз не про це. Я тут не для цього. Окей, то що ти тут забув? «Ти зараз скажеш, що мені потрібно зустрітись з трьома духами. Гаррі минулого, теперішнього і майбутнього». Двійник пирхнув, але посміхнувся. «Гарний жарт, Ха, дійсно. Я не дуже вмію жартувати. Напевно, саме тому ти головний. Хоча, якщо б я керував твоїм життям, то грошей у нас би було б більше. Набагато». «Не гальмуй розмову, га! Я надто втомлений, щоб продовжувати пусті балачки!» «Та не гальмую я, дурень! Ти непритомний! Але зараз у нас не так багато часу! Давай, треба обсудити деякі питання!» «Це які? Нам потрібен психіатр?» Я повернувся спиною до двійника і почав дивитись на освітлене коло. У мене вже були дивні сни, але це, мабуть, найдивніший з усіх. Інший Гаррі став поперед мене. Так, давай поки що, ти не підеш в світло. Я втомився і дуже гівняно себе відчуваю. Там десь мені боляче. І чого я справді не хочу, так це витратити більше часу на сни про себе. Коротше, йди нахрін. Я сковзнув праворуч від двійника і направився до кола. Той знову опинився переді мною. Мабуть, йому не треба було ходити. «Ну, не все так просто. Куди б ти не пішов, буду я. Послухай, у мене справді була довга ніч. Я знаю, повір, як ніхто знає. Ось чому важливо зараз дещо обговорити». Допоки у тебе дах на місці. Я не дуже переймаюсь з цього приводу. Мій дах міцний, як цегляна стіна. Двійник пирхнув. Ну так, звісно. І це не ти був близький до божевілля кілька годин тому. І, до речі, нагадаю, ти зараз розмовляєш сам із собою. Я відкрив рота, щоб щось сказати. Слова не вилізли. Тому довелося знизати плечима. Гаразд, визнаю, це крутий аргумент. У мене є ще дещо. Минулі події відбулись дуже швидко, і навіть не встигав їх обдумати. Саме це я і пропоную зробити. Гаразд, що ти там від мене хочеш? Двійник зробив жест рукою, і виникла мерфі у коридорі зі зламаною рукою. Її обличчя бліде, заплямоване кров'ю. В очах прожилки сліз і безнадійної туги. — Мерв! — тихо сказав я і став на коліна біля галюцинації. — Сили небесні! Що ж я наробив? Образ, чи, можливо, спогад, мене не почув. Ця галюцинація тільки плакала, мовчазними, гіркими сльозами. Двійник став на коліна по той бік Керрін. «Ось воно, Гаррі, ти нічого не накоїв. Те, що сталося в поліцейській дільниці, не є твоєю провиною. Не вирази, дурниць! Якщо б я був швидшим, я б зміг би доїхати туди раніше». А Можливо, мені просто треба було сказати їй правду з самого початку Але ти цього не зробив І у тебе було кілька добіса переконливих причин цього не робити Заспокойся, чуваче, Ти не можеш змінити минуле Тобі легко казати Прикрий пащу І сконцентруйся на тому, що ти будеш робити а не на тому, що ти повинен був зробити. Весь цей час ти намагався захистити Мерфі, замість того, щоб навчити її захищатись. Зрозумій вже, вона буде боротись з такими штуками гарій надалі, а ти не завжди будеш поруч у якості няньки. Замість того, щоб наглядати за немовлям, тобі треба виростити цю дитину, стати тренером, та привести її у форму, щоб вона знала, що робить. Але ж це означає розказати їй усе, про Білу Раду, про Небулянгію, про все. Ти знаєш, що Раді це не сподобається. Якщо я їй розповім, а вони її знаються, то напевно будуть вважати її загрозою. Якщо ти цього не зробиш, то якоїсь ночі якась хрінь з'їсть її обличчя. Мерфі – доросла дівчинка. І раді краще бути обережними, якщо вони вирішать з нею зв'язатись. Двійник на мить задумався. І, до речі, запроси її на побачення. Що зробити? Не придурюйся, ти все почув. Цікаво, що на це скаже дідусь Фройд? Сказав я і підвівся, бо збирався піти. Раптом переді мною постав образ Сьюзен, яка стояла на сходах до поліцейської дільниці. Висока, на підборах, в костюмі, елегантна, гарна, обличчя занепокоєне. «Думаєш, вона з тобою лише через статті?» запитав двійник. «А це вже удар по яйцях». «Здається, я їй подобаюсь, Справді?» «Можливо так, а можливо ні. Але ти задавав собі таке питання, вірно?» Двійник вказав пальцем спочатку на себе, а потім на мене. «Мені здається, ці ваші відносини повинні змусити тебе також добре подумати та поставити кілька питань. Яких, наприклад?» ти повинен запитати себе, чи справді ти нікому не довіряєш, навіть С'юзен, Скажи, будь ласка, хто сьогодні ввечері був весь час поруч з тобою? Він підняв руку з довгими пальцями і погладив коротку бороду. Гадаєш, це може бути пов'язано з Елейн, так? І ось вона з'явилась, елегантна дівчина. Років 18 чи 19 розпусна, з довгими ногами, дивовижної краси, одягнена в короткі шорти, зроблені з моїх старих джинсів, і мою футболку, зав'язану на животі. Амулет-пентакль, ідентичний моєму, хоча і менш старий, лежав у неї між виганами скромних грудей. Шкіра бліда. Майже сяюча, волосся коричнево-золотисті, як стигла пшениця, очі грізні, разючі, сірі, як корозові хмари, а її усмішка навіть через стільки років змусила моє серце битись частіше. Елейна, гарна і така ж отруйна, як і будь-яка змія, я повернувся спиною до цього образу. Ще до того, як він перетворився на Елейн, яку я бачив востаннє. Оголену, прикрашену фарбами, які надавали їй дикої аури. Губи забарвлені чимось блискучим, яскраво червоним. Вона стояла посеред свого кола, щось наспівувала, а символи зосереджували біль і людь, перетворювали їх на силу, яка стримувала... Без порадного, нерозумного юнака, поки його наставник давав тому останній шанс зриватися з чаші свіжої, гарячої крові. Це було давно, сказав я, тремтячим голосом. Двійник тільки посміхнувся. Ти так вважаєш? Ні, це ще не кінець, Гарі. Поки ти вважаєш себе відповідальним за смерть Джастіна та Елейн, це заважатиме тобі нормально жити. Я промовчав у відповідь. Вона ще жива. Ти це знаєш. Вона була непритомною. Вона згоріла у пожежі. Таке не можна пережити. Ти настільки упевнений. Другий набір кісток. Так ніхто і не знайшов. Вона загинула, вона мертва. Поки ти не припиниш себе дурити і не спробуєш зіткнутись з реальністю, ти будеш невдакою, ти не зможеш нікому довіряти. А, до речі! Двійник з'явився переді мною з терою вест, яку я бачив у заправці за сміттєвим баком. Гола, худорлява, здичавіла, листя та шматочки гілок у волосі, борштинові очі блищать холодним розумом. Скажи, будь ласка, якого біса ти їй довіряєш? У мене не було вибору. Якщо ти не помітив, у нас був дуже такий гармидерний день. Ну ти ж знаєш, що вона не людина. Знаєш, що вона була на місці злочину в ресторані Марконе, де їжачка розірвали. Ще вона має якусь владу над групою молодих людей, які є улюбленими мішенями істот небулянь Насправді, ти можеш бути впевнений, що вона перевертень, який до того ж не говорить всієї правди. Але все одно ти їй допомагаєш. Я теж не говорю їй усієї правди. Спробував відбитися я. Ну так, дійсно. Ти так до кінця й не з'ясував. Що це за діти? Хто вони і що роблять? У що вона їх втягнула? І чому тримає свою банду в таємниці від Макфіна? Пам'ятаєш? Він не впізнав імен, коли ти їх сказав». «Ну, гаразд, я поговорю з нею, коли опритомнюю». Двійник засміявся. «Ну, гаразд, проїхали. Отож, вбивства відбуваються, їх стає дедалі більше. Ти налаштований щось з ними зробити? Сам знаєш, що так. Я радий, що ми хоч в чомусь згодні». Давай розглянемо деякі факти. Макфін не міг скоїти всі вбивства. Зокрема, найголовніше, він не міг вбити партнера Марконе. Той і його охоронець були вбиті в ніч після повного місяця, а Спайк в ніч перед ним. Макфін не має жодного контролю над своїм перетворенням, тож він і не може бути тим, хто здійснив ці вбивства. Тоді хто? Його наречена. Жарт розірвала тварина. Але лабораторія ФБР заявляє, що це не справжній вовк. А хто сказав, що перевертні не відрізняються від справжніх вовків? А звідки такі висновки? Я, твоя інтуїція, пам'ятаєш? Просто подумай. Якщо ти збираєшся перетворитись на вовка, то чи міг би ти тримати цей образ у голові абсолютно точно? Як ти думаєш, ти зміг би зробити мільйони ледь помітних крихітних змін у структурі скелета та м'язів? Магія не просто так працює. Її повинен спрямовувати мозок, сформувати її. Твої емоції... Твої почуття теж міняють і образ, і форму. Запитай про це у Боба. Я впевнений, він скаже, що я маю рацію. Ну, гаразд, гаразд, погоджуюсь. Також ФБРівці заявляють, що це різні тварини, тому що відбитки зубів і слідів різні. Ну, якісь з них Макфіна під час повні минулого місяця. Він, ймовірно, і вбив кількох людей. А інші можна пояснити альфами, якщо вони, звісно, перевертні. Нічого собі, які висновки. Ти розумніший, ніж виглядаєш. Вважаєш, це вони зіпсували коло стримування Макфіна? Ну те, в підвалі. По вказівці Тери, можливо. Можливо, це вона їх туди впустила. Але який мотив? «Навіщо їм це робити?» «Можливо, їм Тера наказала?» Я насупився і кивнув. «Вона – створіння Небуляндії. Хто знає, що у неї в голові?» «І з людською логікою цього не зрозумієш». Двійник похитав головою. «Ні, навряд чи. Я бачив, як вона дивиться на Макфіна. До того ж вона пожертвувала собою, щоб відвернути увагу ФБР». Та поліції, для того, щоб той міг втекти. Тож вона закохана в Макфіна, і вона не буде діяти проти нього. Те ж саме ти, моя інтуїція, казав і про Елейн. Поспіхом відповів я, а в грудях промайнув ще один біль спогаду. Це було давно. З того часу я став розумнішим. І мене не так легко відволікти від проблеми Окей, гаразд, то що ми маємо? Маємо те, що у нас зовсім не ті підозрювані Я примрушився Ти що, серйозно? Він кивнув та знову похладив бороду Ну, звісно, якщо альфи не роблять цього безвідома тери Хоча вони виглядають занадто пухнастими для вбивства я думаю, це зовсім інші створіння. Хтось намагається підставити Макфіна та прибрати його. Чому? Тому що вони, скоріш за все, проти проєкту північно-західного проходу. Або, можливо, тому що вони божевільні-перевертні. І хтось хоче смерті Макфіна. Ти знаєш, є організації, які можуть цього бажати. «Навіть Біла Рада, вампіри або ще хтось!» «Тобто ти натякаєш на те, що ми їх ще не зустрічали!» Двійник кивнув. «Не думаю. Здається, вони майорять десь на фоні. Тож тримай очі відкритими. І це, до речі, підводить нас до наступної теми обговорення. Про які?» «Про загрози, які майорять на фоні». «Вони є, не заперечуй! Я просто не хочу, щоб тебе вбили через те, що ти занадто зайнятий якоюсь справою!» Він глянув кудись у бік, насупився і додав. «Здається, у нас залишилось мало часу». «Було б більше, якби ти не був таким занудним!» «Нахрін йди, а? Коли опритомнієш, не забудь про Марконе!» Пам'ятаєш, ти його розлютив тим, що не прийняв договір, який він запропонував? Цей мафіозник думає, що він наступний. І, можливо, має рацію. Він наляканий. А налякані люди роблять дурниці. Наприклад, спробує вбити єдину людину в місті, у якої є шанс зупинити перевертня. Про Марконе ти не турбуйся. Це мої проблеми. Хлопче, це наші проблеми. Далі йдуть поліцейські багато людей мерфі, померли, і вона за них підніме пекло на землю як тільки встане на ноги. Хтось обов'язково згадає, що ти був поруч, і якщо пощастить, то вони зрозуміють, що ти вперіг ще більше людей, ніж померли в будь-якому випадку. Ти наткнешся на Мерфі і поліцію, тож тоді краще бути обережним, інакше нас пристрелять, коли ми будемо чинити опір арешту. Так, доведеться бути обережним. І ще одне. Ти забув про Паркера та вуличних вовків. Він повинен тебе вбити, інакше не буде божаком. Так, і треба не забути, що у нього є декілька суперників у його зграї. Вони також будуть за мною полювати. Саме так. Можливо, на деякий час вони тебе і загубили, але все одно йдуть по сліду. Тобі треба подумати, що треба зробити. До речі, він подивився тобі у душу, тож знає про угоду між тобою і Марконе. А в Чикаго всі знають Марконе. Ймовірно, вожак вуличних вовків також. Але ти був занадто тупим, щоб про таке подумати. Пеклів дзвін. У якій же я зараз сраці? Ну, принаймні, ти готовий щось робити, замість того, щоб просто сховатись і робити вигляд, що нічого не відбувається. Будь обережним. Навкруги справжній безлад, а ти єдиний в Чикаго прибиральник, який може з ним впоратись. Бути обережним, серйозно, ти що моя мама? Двійник клацнув пальцями. Згадав, що до мами. Він озирнувся довкола, подивився угору і розчаровано сказав. От курва! Хтось трусив мене за непоранене плече. Я прокинувся і кліпнув очима. Увесь біль повернувся з новою енергією, зануривши моє тіло в агонію. Мозок кілька хвилин намагався увімкнутись і подумати, бодай про щось. Я сидів на пасажирському сидінні машини «Сьюзен». Ми їхали вниз по швидкісній трасі, кудись. Я не міг зорієнтуватись, в якому районі взагалі ми знаходимось. Годинник на панелі автомобіля говорив, що зараз лише кілька хвилин після дев'ятої. Я відключився менш ніж на півгодини. Поранену ногу обмотали старим пляжним рушником, а обличчя прохолодне, ніби його витерли чимось вологим. Він окликав. Спитала Сьюзен високим і панічним голосом. «То що, оклигав?» «Оклигав», – похмуро сказав я, кліпаючи очима. «Ну ніби, здається мені покраще. А що?» «А те, що ми вляпались», – сказала Тера з заднього сидіння. «Якщо в тебе лишилась якась сила, чарівнику, ти повинен приготуватися її використати». За нами стежить. Кінець 20-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось